а заразом і надію виборситись із цього провалля. Доти з неї нічого схожого не траплялось. 27 років доля дбала про неї, і Марина настільки звикла до цього, що виявилась неготовою до життєвих випробувань. Вона завжди почувалася особливою, у певному розумінні зіркою. В маленькому містечку на Херсонщині, звідки вона була родом, Марину обожнювали. Її любили вчителі, за нею бігали подруги, закохувались найкращі хлопці, і батьки, звісно, теж носилися з нею, наче списаною торбою. Те, за що інших карали, їй легко сходило з рук, і те, чого інші прагнули, їй давалося без особливих зусиль, а головне – їй пощастило зустріти справжнє кохання. З Валерієм вони познайомились у Дніпропетровську, куди Марина приїхала вчитись. За три місяці після знайомства вона кинула інститут і вийшла заміж. За дев'ять місяців народилась Марися, і Марина остаточно перетворилась на домогосподарку. Їй вкотре поталанило. Вдалось відкрити секрет сімейного щастя, за яким дехто безуспішно ганяється все життя. Звісно, до шлюбу були захоплення. Та хто ж не закохувався у підлітковому віці? Але навіть того друга дитинства – вона згадувала бездушевного трепету, з яким втомлені багаторічним подружнім життям жінки ідеалізують юнацькі закоханості. Марина ніколи не жила минулим, її завжди влаштовувала теперішнє, і вона просто викреслила Богдана з пам'яті того дня, коли познайомилась з Валерою. Маринине везіння передалося чоловікові, і бідний студент почав робити гроші буквально з повітря. Згодом переїхали до Києва, купили чотирикімнатну квартиру, став доступним відпочинок тричі на рік, і добра школа для дочки. Але це щастя розбилось за лічені хвилини, коли якісь Одержимі ідеєю отримати опель, не вагаючись, дістали ножі. Слідчий припускав, що Валерині-вбивці перебували у стані сп'яніння, бо тільки цим можна було пояснити їхні дії. Отже, життя пішло шкареберть через пляшечку дешевої горілки чи кілька кубоків огідного варева. Відтоді все і закрутилось. Квартиру розгромили з невідомих причин, їй погрожували. Марися на нервовому ґрунті почала заїкатися, а в апофеозі виявилось, що вона залишилась без засобів для існування. Останнє Марину доконало остаточно. За тиждень після похорону Трохи оговтавшись, вона заїхала в офіс до Жовтяка. Костик зустрів її як рідну, пустив сльозу, обійняв і пообіцяв дбати про них із дитиною замість Валери. Зберігаючи пристойність, Марина не наважилась одразу зізнатися, що приїхала вияснити, чому дорівнювала чоловікова частка у спільному бізнесі і півтори години пила каву гаючи час за тривогами вона вже змирилась із думкою що доведеться приїжджати вдруге коли костик сам торкнувся потрібної теми попри марнінні кволі заперечення він витяг із сейфу бухгалтерські талмуди і гортаючи сторінки взявся доповідати про стан їхніх з Валерою справ. У ошелешеної економічними термінами Марини заворушились підозри. Всі знали про її панічний страх перед цифрами. То було постійним предметом дружніх жартів. Тому жонглювання показниками виглядало щонайменше знущанням. До того ж, основну діяльність Валера з Костиком по бухгалтерії не проводили. Отже, для того, щоб обчислити, скільки їй належало, документи не були потрібні. Зі все зростаючим хвилюванням Марина ждала фінального акорду і дочекалась. Названа сума виявилась у декілька разів меншою за ту, на яку вона сподівалася якісь жалюгідні п'ять тисяч баксів. Наступну годину вона плакала, звинувачувала, погрожувала і благала, а Жовтяк поблажливо розтлумачував складну специфіку їхньої діяльності, недоступну простій домогосподарці. Пояснюючи різницю між собівартістю і закупочною ціною та виголошуючи захмарні суми хабарів, які начебто регулярно виплачувались покровителям. Оглушена жахливою новиною, Марина дозволила посадити себе в таксі, пообіцявши днями передзвонити. Від сліз і крику розболілася голова, і щоб трохи прийти до тями, вона зупинила машину біля супермаркету поряд із домом, вирішивши пройтися і заразом купити лікеру, на який налягало останнім часом. Мрозене повітря обвівало обличчя та вихолоджувало тіло під широкою шубою. Наприкінці січня потеплішало, але для неї Досі тривала та морозіна ніч, коли вона втратила найдорожчу людину, і, рятуючись, Марина зігрівалася алкоголем. Проте тепер холод подіяв позитивно. Вона згадала, яким збудженим був чоловік увечері загибелі ще до сумнозвісної сварки Валера. Обіцяв невдовзі подарувати їй і дім, не гірший за той, де вони гостювали. І то не було пустою балаканиною людини, фірма якої задихалась від боргів і непомірних витрат. Прихопивши ще кілька пляшок, Марина поспішила додому.